سوره الرحمن مفکی سوره کې نه په اشریفه برکات شو نه دې سوره کې اوس فقې باندې ادله جوړ یا امر کې سوره کې تخفيف د نړۍ بیان شو نه دې سوره کې اوس فقې تخفيف او خريزي کر کاين داود سوره درد شرک په برکات خلاصا سوره په ضرورو کو باندې مشتمل لږه اوله رکو کې پدریو رکو بانج مشتمل دیں اول رکو پدی کیا دلے ذکر بیا بیادویم رکو کی با تفخیب بیان کی او دریم رکو کی با بشارت بیان کی سورت کے لفظ دفعی ای آلائی ربکماتو قذبان دا مکر راغل لیں او زیاد راغل لیں دا دې لپاره چې مکه کی صورت کې تخفیف روانو صدر کرا تا نو دې صورت کې بشارت راوړي تقریبا یو د ارشاد دا یو دایو په مقابل د یو کې شو او نور د هاريو تخفیف په مقابل کې لږ بشارتو شو خدا الله سری او عذاب نه لږ وسر نعمتونو هم دي بندګ تر وګځي نعمتونو بدلوم درکي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت الرحمن وی نو صحابہ کرام بخاموش ہوں نبی علیہ السلام احساسو نو خو پیریان خو چکل ما سورت الرحمن وی نو پیریانو ما بداووی فبی ایالا ربکو ما تو کذیبان نو پیریانو بی لا بشیم من نعمکا ربنا نو کذیبو فلک الحم ستا پیونی امت تکذیب نکو تاگری جحمدونا لا بشیم من نعمکا ربنا نوقز الفلق الحمد نبی ابو صاحب کرام او نبی له سلام سرداوی دا مستحب ده چې سورته رحمان وی لکه ایاله ربکما توږه زبان سره بندا یا بجب یا بخله ده چې الله ستاسو نعمت تکظیم نکوم او حمدنا تعالی رضي ټول نعمتونه دي منم نو سورته کې رد شریف البرکات دی او دا لپاره چې مکرر ذکر ورولنه الرحمن میره بانه ذات ته علم القرآن و خودل ده قرآن دا اللہ دا میره بانه یوانا خدا دا چه بنده ته قرآن خودل ده دا دا اللہ دا چه منگی اخپل کتاب تر او خپل کتاب ته کې اولو دا دا اللہ میره بانی دنیا خلقش تا مال پلیاس سر دیر مخی دا بدن پلیاس سر دیر مخی زینو نو بلیا سړین ما کې خو توفیق ولاله د خپل کتاب د کېنا سونه ورغی از په خلاباندیو قرآن ډېر خو کتاب دې قرآن ډېر مند نه خو عملي تور باندې ته جوړیږي نو یو چیل قرآن لور کې داول نه تر پورو ته دا احسان دا رب دې پمنګ او تاسو باندې ها ا حضرت شي په اقېجی ګر کولا وې او سړیو مالدار سی ولې دور نغاو بار باروی کتی میو کتی نظام و دین دی پوتی چرد زوا و چرد دا غلور پوشوی چرد منگو چرد دا اللہ کتاب دا دا الله په زویسان دے چې ورکی نوری کولا میره بانی دا اللہ دا دا علم القرآن میره بان دے چه خودلی دے قرآن خلق الانسان و پیدا کرده انسان دا انسان پیدای شروع سو زکر سره دینه چه انسان مخی پیدا ده قرآن رو تو رسو خودلی شده ده, ده رسو زکرارو مقصد د جن ده قرآن ده ستا ده پیدایش مقصد گوره قرآن ده چه دا ده گوره پرین ده تو پیدا شده ده لیشتو ده الله کتابی زدکه او ده الله په کتاب زن پوکی عمل که براولین دا زکی خلق ده انسان رسو کو علمو البیان خودلی ده انسان تا طریقه ده بیانو ای شمس و القمر نور اوسومای به حسبان روان دی پاندازا یجریان به حسبان وان و شجر وان نجم او بوٹی و شجر ونی نجم نہ مراد په یمقام کې بوٹی دی اغه غیا چې داری غی پنده نه و درې ان نبات الی لا ساق لها اغه غیا ته نجم وای چې داری پنده و نو سلی اڑی راڑی و او شجر مانوانا و النجمو گیاگانی و شجرو وانی یز جودان تای بیداری دا اللہ و السما رفا و اسمان پورتکڑی دا اللہ دے زنا و ظالمی او اخوض دے جوگ طولی اخوض دے اللہ طولی را لگل لے دا آمالو طولی را لگل قرآن و سنت درښاندو اشیاء ټولې پیلاکللې مخبل اعمالم طلا د دنیا شی بغیر د تول نه ناخلې او په تول کې احتیاط کئ د اخرت سوداولی ولې بغیر د تول نه ناخلې ځکه چې احتیاط وکړي کم کار په دین کې چې دین کې نه نیمه کوا الله تدغو سرګشمه کوئی تول کئ واقع نمازنه او جوک جوق بالقسط په انصافو والله سر میزانان او کمېمه کوی په تولکییم واللا دامکه پهځ خو کړې دا الله د لام دپاره د مخلووقاتو پیااف کتون په دی کېېې نخلو کجوې زی اکمام وي خاون د غونچو اکمام د کیم جمعه ده که سوړې غونچېي وال حبو دانا ز عې او د ګولونو ورحان او د ګولونو پبیا ای علی ربک ما تو کذبان پکم نعمت ذر در دوان درو وای ای انسانانو پیریانو پکم نعمت ذر در دوان درو وای دا الله کم یو نعمت دے چې غدل الله نه درکړې او بل درکړلې او دې خو دا الله په نعمتونو درو وای زهر الله باوره کړل او رې کنا دبینی ولنه بلک پلانکی بابا الله رحم جو خوشمه اوري پانډيمي بعد نیولې پلانکی بابا الله رحم جو خوشم دي خدا هر نعمت دروځند الله پاک کوم چې الله نه درکړي بابا درکړل الله نه درکړل کوم نعمت دې ستیا داله فې مقرره ولنه زګا نعمتونه الله ډېري داری و نعمت سرے زان زانی ذکر کردیں لیکن او سرک توئے چیلک پلان کیا ما تا سرخ کریوں او انم تو علیک بی قضا فلما لا تشکر ما تا بان دا نعمت کر لیں دا میں در کر لیں در کر کور میں در کر لیں زیم میں در کر لیں ولن شکریہ نادا کے نداف بی ایعالی عربی کماتو کا زیبان لفظ مکرر ذکرہ اوڑی چے نهمتو نه زیاتی داريو نه مسرم کرکه چوله شکريانه ادا کئ په کم نعمت تکذیب کئ نا شکر کئ وبیا ای علی رب کوماتو ک زبان په کم نعمت درب دعانه درو غه رب دے ذ مشرق هم او رب دے ذ مغربونو مشرقین تسیرا و به اعتبار د سیپ او د شتاء قلقل انسانہ مین سلسلان پیدا کړی انسان، مين سوال سوال د وځخاونینا کل فخر بشاند ټنګي دي او پیدا کړی دین پیره می مارجي مین نار دا ګډوډ اورنام پرستی الله د خالص نورانيت نه پیلا کړلی او دای د خالص نورانيت نه پیلا کړلی او جنات دای د دا خالیس لوگی نا پیدا کرلی او شیعاتینی د گلد ورد پیدا کرلی دیو جنه چه او سره نی کی نپاو که دا پریشتو اگا سپت منوری نورانیت پا کی اگر چه دا بدن نا توری خو نورانیت پا کی رانا پا کی چه او سره بدعملی نپاو که دا شیعاتینو اگا صفی ظلمت نکودې دا رنگ نه ډېر سينولې نه فارغ تیار ده کفار او د بيديني به جبرتای نیمارې مینا د ګړवडور نه په بیا یې علی ربکومت او کزبان تو کوم نه مزرب ځوان دروغا یې رب د مشریقه نو رب د مغریب نو تسییر اورل په اعتبار د سيفه د شتا یو مشرق دوری نه په مشرق د جیمینه دغه شانتي مغریبو امت نعمت در او دوان دروغایی مرجل بارینو چلولی دیا غدو در یابونه التقیانو یو بل سر مخامخ یو بل سر مخامخ دی نبکو نعمت در او دوان دو بینو ما پمیابین دی که بردخون فرددالای بغیان زیاده نکیم دو در یابونه دی منزکی پرده یو تر طوبخو گیدی و بالتر بطر بی دادل چاگر دول دی امت نعمت در او دوان دروغایی بیا وای چې موږ دا الله نعمتونه بل ته منسوب کوي یا خرذ مینو مالولو او زی درونه دریا وبنه اللولو غټه مل غره ول مرجان اوړې مل غره کوم نه امد درو درونه درو له الجوار المنشئات او دې الله درکشته دي المنشئات المرتفعات او چو بل بهره بدریاو کی کلا عالم بشاند غرو نو عالم د عالم جمعا فمانه د غر بشاند غرو نو د غرو نو شانته کټه کټه په کوم نعمت درب دوان درو وای دا لچادر کړو دا کیشته دل چاره وانی کړي بدریاو کې وسو ګرځئ کل من ال افان اور او سوچ بزمکه ده ناغه د ختمی کې و يبقى جهرب کا او باقی زیاد درف زول جاال لیکام چې خاوندو ل او دز یو د الله زیات باقی نخلو ټولفاي په کمیون م درب دوړه دروا یلو سوال کې غواړی ده الله نه غ سوو چې بره یوقطامله یوم وابشان هر وررض الله دی پهسیبت ہر اورد اللہ دے پیوصت گیں پیوشان کے پیوصت گیں حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ یخفض ویرفعم بیج القصه یخفض ویرفعم دا اللہ پلاس کے دین صاحب سوکھ تک ہے او سوکھ پور تک گیں گل یومن و بشاں ہر اورد اللہ دے پیوصت گیں الله په حکم کې دي چاله عزت ورکه چاله ذلت چاله خوشالي ورکه چاله تکلیف نداګه لا نه غواړه د عزتونو خوان اغلې او بیا ايا على ربکما تو قذبان په حکم نه امر درځونه درو وای سنفرو ولکم زرد حسابو کوتا سرې دو درنوم پیریا انسانانو دوانو سر به حساب درانه زما په دن باندې درانه زما په احکام باندې مهر باندې احکام لازم کړي درانه شوی په بیاي علای رب کوماتو کذي بان وبکم نعمت په دوان درو واي په کوم نعمت باندې دوان درو واي دا الله کوم نعمت دي توزاغي تگزيب کوي چې دا الله نه در کړي يرسلها کمو نعمت یا ماشر الجن اے دل تهی به اخروی اے دل بیان انسانانو کتوا اندرئی ان تنفوزو چوځی مینفاری سموات تر فن د اسمانو زمکونه او تخته لاړ شي کلا تنفوزو نه الا به سلطوان نشي تخته دې مگر پزور او زورشتینو الله زما مقابله کې سات زور نه چلیږي د کم زینوالارشې هر ملکي ملکي ماس ها کې ملکي خدای یو ځای زماده یو باچا یو عالم جلا وطن کوو زماده ملک نو ځا ته کلارېږي نو موږ ته بیان او تو بیان کې عالم لړ جماعت کې ناس باچا به ځقاشدان ولې ماتا تنويلي نیتا هوې زماده ملک نو ځا جماعت خدای الله تعالی کور دې ستنه ده او ری نغایلیم خدا الله کو تلار خوچے اللہ دیو باسی نکم دیتا با دیم کم داست دیشته چې اللہ نے دیتا و تلار شی زور دی نشتا فبی آئی آلہ ربکم په قذبان فکم نمد در رب دوان درو غائم یرسلو علیکم آم نلیگی پتاسبان دی شوازن لمبا من نار دور و نحاسن لگے فالاتن تسیرانو نبدل بدل اغسطه ام تبوز بیاخ پل نشه کوله نول نسمه گئی پا کم نعمد در عبدوان در غوائی پا ازن شق دی سما کلچو چوی اسمانو پا کانت نشبا وردتن کدیانو او بچوی اسمان پا وردتن کدیانو پا کانت شبا تکسور وردتن شبا تک سور پشاند سرمانیم کل ورد الاحمر شیوه سور پشاند سرمانیم سور بشی دسرمانی شانتیم کد دیان پشاند سرمانیم ایک کل ورد الاحمر یا پشاند شیوه سور پشاند سری سرمانی او یا شیبا قد دہان پشاند سری سرمانی مانا تک سوربشی سوربشی پشاند سری سرمانی د شدت حرارت دوجنا او تدهان و بی ای آلائه ربکو ما نپکم نیمد در عبدوان دروائیم نپ در او رضبان تپوس بنشی که ده انزم بی ده انسان ده گناه ده انسان تپوس بنشی که ده انسو علاجان انزم بی ده انسانو نا ده پیری نا دغه غد گناه دلتوی تپوس بنشی که ده سورت عراو کی مخیوی نیوش پکا می آت کم با تپوس کهو 92 منس کې تطبیق دارې یو تپوز صفام دے چې الله ځان پوه کړي دا تپوز بټینه کی ولی الله پار صفو دے چې بنده سکر دیو څنګه یې کړلې یو تپوز توبېخت دے د زور نه چې دا دی ولی کولا ما من نه کړن تا ولی کوم دا تپوز بکی د توبیخ او د زورې د پاار تپوس کېږي خ د استفخام ځان کول د پااره تپوس نه کږ یا دا مراحل د قیامت مختلف دی بعضې مراحل بعضې پاټه کې بد داې چته به تپوس کېږي ت بغ ولی کو او ان کې دی ولی کو بعضې مراحل بدااسې چې د تیرشه اوري که نه تپوس نه کږي په بیا یاه بکومتو قذی بان په کوم نیمت در دوړه درغیم ی المجرمون مجرمونو پژندې بهشينافرمان په نهخداغې په یو خو ب نوازې نیولی ب په سر کوونډول قددا په قدممونو معلم تنظیر جل قد دا مضموومتن اله نوواسی دا قدمونه ورله دخپو خپ پورېیځای کې خپېورله تندو پورې ځ او تړي او دشانه سمه الگوان فى النار با او ارتو گزارشو دا خپی با ودراتاو کی او ری تندو تا ودرارسن دا با اتره خپی او سر با اتره او یو تیر با تیجور کی او په پا دی مخ بانده او دی با ورگڑ جانم تو وزی ویو خدو بین نواسی والاقدام او با نویشی با تندو او پا قدمونو پسر کندو په تنو په قدمونهو ساانهه یعنی په سر کوونډو جانم جاننم تسیې غزار کېمهی معه دا ده په یو خذبی نوواې وغ او بنی شي په سر کوډو بنیشي په تندو په قدمونه تن قدم بورتلې په سر کوونډو به جانم تسی کې بر غزار په کوم نیمت دررب دواه د روغ دا جانم دی یکس بیاال مجرمون تقذیب کو دا فرمانو فرمانوم یتوفونا داو سو تخفیف ذکر کئی اول باپ کیا دلو دیم کې اوس تخفیفات یتوفو بین آم یتوفونا گرزی بدیو پما بین دا دی اور کئی و بین حمی من آنم گرزی بدیو بین من آن پمین جانم او پمین دا گرمو بو کې حمی من آن گرمی بو او کی هغه انتهائی ګرمي ډېره زیاتې ګرمي په بیا یې اعلی ربکوما تو کذبان په کوم نعمت ضرب دوان دروغای ولمن خافا داوس بشارت ذکر کین من انکو پاره ولمن خافا د پاره دا چا چیرې دل مقام ربی د پېشیز دنا پسند رب کین مقام ربی مصدر موذاب سے مفعول تا هو ان در د بے شهزنا پسند ارب کې او یا مصدر موذاب دے فاعل تا مقام ربی معنی قیام ربی علی د حضور درب نه پدو چې الله ربان دې حاضر دې یې رضلو مقام ربهین د قیام درب نه پدو چې الله ربان حاضر دې الله ربان پو په دې دنیا کې دو درې دو درو نه پدو چې الله فما ولارد الله تعالی ما الله فما عالم دي الله فما قادر دي دین يردلو او ولما نه د پېښې لدنہ پسند درو کی دین يردلو چې الله دربار کې پېشي کې سبه ما دو درې نه پدو چې الله ربانی ولارد دي عالم دي په دې اني مين کوم جنتا ن زګردي جنتان طرفون والا باغ جنتان تسنیه به اعتبار طرفین سره وللا طرفون والا باغ یعنی طرفونه به یو طرف او بل طرف دا تسنیا به اعتبار طرفین جنتان طرفون والا باغ په کوم نعمت ضرب دوان درو غي زواط افنان دا دوان طرفونه خواندان به زسانګو افنان جمع ده پنده او فن ویلیکی کی سانگی تا ده امنی جزر رحی مولا کتاب ده فنون الافنان فی علوم القرآن فنون الافنان فی علوم القرآن نو فن سانگی تا ازواع د افنان دا دوانا ترفونا خواندان ویده سانگو فکومنی امد درب دوانا درووای فی امام پا دوانو ترفونا دو جنت کې آئینانو وجنه به یو سلسبیل او بل تسنیم تجریان او دوان بروانی په کوم نعمت درف دوان درو وای فیما من کل فاکیہ تین زوجان پرې دوانو طرفونو د باکی حایر جسم می به زوجان جوړ جوړا په کوم نعمت ضرب دوان درو وای متقینات کیه ولګی ان علا فروشین پاغا رخمو باندې پره پر شنو باندې بطوائنو چې د نن طرف افسر داغي ministre برغ دغه ټوري خامونه وای افسر به دغه ټوري خامونه پیش او جوړشه وای وجنل جنتین او شنول شوکول د دوانو طرفونو دبا دائن دابینې دې د میو شکول بنې دې تقریبا نو خطر منو پودہ با ارا دوگی څنګه براشي می ابو شو کين فقوم نه احمد درو دوا درو غاين في حنا قاسرات تر او پدي جنت کي قاسرات تر او جنا نه وئ چ بندون کي بيدو خپلو سرغو په خاندانو منحيا حیانا کي وئ لم يدمسنا نبي جي سيزله جوتا انسان مخجي جونا نه پيرئ پکو مونی مته راو دوان درو وای ک انهن الیاقوت تبو ای دغ زنانہ سری دی پشاندو یاقوت والمرجان او پشاندو ملغرو سری دی پشاندی پشاند یاقوت پران کی یاقوت شاندی دای کیناده نیت او بیا ای اعلی رب گما تو قضیبان په کوم نعمت ضرب دونه درو وای حل جزاء الاحسان الاحسان ایمني کثیر معنا کئ حل جزاء التوحید الا الجنه اول احسان په معنا او دیم احسان په معنا جنت ندا بدله توحید مگر جنت په کوم نعمت ضرب دونه درو وای من دون ما او ده خواځينا جنتان بہونبئی ددین سیوا نور بہونبئی پکو میونے مت طرف دعاؤ درو واے مدھا متان تکتوں سوداوان من شدتل خضری دڈیر شینوالی نہ باغا تکتوری پر نظر کی بدات شکاری کی تول لگا دیر شین پسری نج سیوا دگون پر نظر کی طور را دی مذامتانی تک تور د ډیر شینوارینا له په کوم نه امر ضرب دعانه وای فیه ماینا او پدې کې وای نه نزاختان پواریون کې وبت یون کې په کوم نه امر ضرب او درو وای اپدې کې می ونه خلو ورومان او انار له په کوم نه امر ضرب دعانه درو وای خیراتون احسان او پدې جنتونو کې خیرات زنانه وای بهتریں حساں خستہ پب ای علی رب کوما تو قزیبان پ کوم نعمت ضرب دوان درو وای حورن حورای مکسورات بندشې په خيام په بنگلو کې پ کوم یو نه متراو دوان درو وای لميه سننه او نه برسې دي دیوتا انسان مخکله دیو قلا جننه پیر نه پ کوم نعمت ضرب دوان درو متکینا او تکیا و لغې العرعر پربین په بالغونو باندې خو زرین چښ نه دي و اب قرین او په قالینونو باندې حسان چې خسته دي اب قرین قالین او رفرف بالغ بالغتونه به نشه وای اب قرین قالین نو خسته پاره به څه لگے په کوم نعمت ضربونه دروغه ای تبارک اسمع رب غزل جلال و دا داغه داور صورت نه خیر او برکت چونه کړي له زاد دربستا زل جلال چې خوان دیدلو یه او خوان دیده ازد ور بسیم